сказав, від провінційності. Це він намікав на щось. Но тут почала виступати одна дама, якої всі бояться, навіть вона сама. Бо я вже колись їй писав, то вона нападає на всіх, даже на те іздательство, де сама робить. Воно їй за це і держе харчучка. Во, як її зовуть. І вона обхаркать, може, любі неспровержимі авторитети, навіть ті, які в кирзових чобутях. Вона пожалілася, що зараз робиться все так, щоб усі нелюдські діла ставали для нас нормою, а людські навпаки ставали наче ненормальні. Це вона, напевно, в очередях наслухалася, бо призивала усіх там присущих писати про літературу мовою цих же очередей. — Да, з цим важко не согласиться, — муркнула Туся і посунула пальцями вище. Потім говорив Римарук, але не про туалети і кабінети, а про то, що хоч література і не печатається, однак їй треба за це в ще більшій мірі «Обсмислювати». «Ну да», – посунулася ще тося. «Стой, бо тут почала говорити ота писательниця, яка воспіла секс. Як же її? За... за... Єй Богу, як же її? За бушка. Ну, чомусь говорила не про секс, а наоборот, що немає масиву літератури, а що вона розбита на окремі такі камери, які навіть між собою не перестукуються. Я не поняв, коли це вже їх по камерах розсадили, адже ще ж не було такої команди. І ще про те казала, що кожна така кучка вважає собою могучою. Це вона знову про туалети тосю заціпила. Бо коли вона почула про секс, то одразу вирішила, що вже недалеко лишилося, бо, слава Богу, Петя не поставив бутилку, а вона б ще далі отягла ту мить, яка може і не настати, бо робочий день все-таки необмежений. А чого ж вона хотіла? Конечно ж, кучки. Жити в страні, де президентом кучма, то як же без кучок? Всі ж дали що вона розкаже ще щось. Може, про продовження свого роману? Про секс? Задикала Тося. Ну, вона так не казала, оцунувся Петро, але було нікуди йому відсовуватися, бо далі виступав той Леніт Фінбер, який позбирав їх тут усіх, що даже прилічно фуршета їм не пообіцяв. Но зато... Дуже недоволін був Шевченківською премією, а треба, щоб іще зробить премій. Отут би я йому сказав. Тося зіщулася. Вона відчула, що, власне, уся Петрова промова і зводилася до цього моменту, щоби він міг сказати усім тим розумникам. Я б їм сказав так. Ви нашу організацію не любите. А, між прочим, якби вона в часи Шевченка теж могла все записувати на магнітофони, то, може, ви б нам ще «спасіба» сказали за те, що єдино ми завпечеклєли його голос і донесли його до потомків. І Петро з погордою повернувся до магнітофонів який кожен поволі котив свої бобини, намотуючи на них те, що зветься історією. Адже кожен з них шнурочками тягнувся саме до тих місць, де вона робилася. «Ти бач, — говорив він, — їм наша організація не наравиться, а хто ж, як не ми, — видає найінтересніші газети». «Видає і буде видавати ще лучші, ще лучші від їхньої такої літератури, яку вже ніхто видавати не буде. То нехай «спасібо» скажуть, що наші газети виходять їхньою мовою». Хтося зиркнула кутками і охолола. А що, коли мікрофони стоять і в цій будці? Але потім заспокоїлася думкою, що нехай. Адже все можна тут робити тихо. Не обов'язково ж сопіти та верещати. Як це роблять усі? Хто не чує за собою мікрофона? Чуєш, Петю, а оці мікрофони? Хотіла запитати вона його в лоба, але передумала. І чуєш, а хто на ту конференцію мікрофони тягнув?